Egoi munduan izen ezaguna da Janib. Gersesko leko Oshan sortua, Oksitaniako tolosan san izana luzaz, gihune esekin entzinekoent izan antzin, on frantziako Frantsako taldera eman zuen Jauzia, sentan gerekin lenik eta berriz nobesteekin bukatzean jazko abendu arte, lenaldia izanendu kirol zuzendari lanak egiten dituela. Baionako gora berek ez dute beldurtu, lagun guztiak ez etortzeko kandidate baina horrek motivatu nau, azaldu du pentsaogekoan eta aldu den sasoineko stafa gogoan du jadanik e benza etxeto soron prezant ameko tele ane proxena. Zax pu hu dir, dozle, dejak iran direktor de la performance ki zora avec moi, parce que... Joelge eta benza etxeto nero ondoan izanen dira elduden xasoinian. Performantziaren arduradun bat izanen da ere. Esperientziaz, badakite rubiak lehentasuna behar duela, baina fisikoa baitez badakoa da goi mailan, hortako, prestak eta fizikoaren arduradun bat izanen da. Baita defentsaren arduradun bat ere. Talde baten oinaria, baita, eta denbora oso bat galdegiten baitu. Bi hauek, G eta etxeto du côté d'une équipe et, et ça demande une, une compétence à temps complet. Euh, donc il y aura aussi un responsable du secteur défensif qui viendront qui viendront épauler euh, euh Joël Rey et et Vincent Etino. Lautre batzaile beraz, bena Pierre Berbizierik ez, etorkizuna bayonatik urunduke kirol zuzendari ohiak naiz urte bateko kontratua baduen oreino. Jokalaren aldetik naldetik, Janik Bruyik ez du deusera nahi izan, gauakak ez duela segituko salbu, baina kontaktu batzua intzinatuak direla itohtu du, lana gogotik eginen duela eta horrek lehen sartzeko balioko du Janik Bruyren ustez.